Hendon feltekintett, s fogsága óta először kellemes érzés járta át, és magában így szólt. Ez Blake Andrews. Egész életében apám családját szolgálta, becsületes jólélek, szívű ember. Legalább annak idején az volt. Ha már egy sem hű, becsületes szolga, mint hazug gazember, ez a fickó is rám ismer, de megtagad akár a többi. Az öreg ember körülvizslatott, mindenkit sorra megnézett, és aztán így szólt. Nem látok itt csak rongyos, sehonnait és söpredéket. Melyik az? A porkoláb nevetett. Étni, mondta. Nézd meg jól ezt a nagy mi hasznát, és aztán mondd meg a véleményedet. Az öreg ember közelebb ment, Hendont hosszan és alaposan végigmérte,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 A környéken suttogni kezdték, hogy Edith az esküvő után nem sokkal férje iratai közt a végzetes levél több vázlatára bukkant. S szemébe vágta, hogy fondorlatos módon siettette a házasságot, és apjuk halálát is persze. Mindegyre arról hallott az ember, hogyan kegyetlenkedik Sir Hugh a hitvesével és a cselédeivel, és apja halála után már a képmutató szelítségét is levetkezte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 A királynak csak úgy süvöltött a hangja. De mióta, herceg, s mióta, Lord protektor. Január utolsó napja óta. S ha szabad kérdeznem, ki tette azzá? Ő maga, meg a nagy tanács. A király beleegyezett. Ő felsége felugrott. A király! kiáltotta. Miféle király! Még, hogy féle király!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 és elégülten állapította meg magában. a javul. Megváltozott a fiú, kezd idülni. Ezelőtt neki rohant volna a gazficzkóknak, s király voltát hirdetve parancsolta volna, hogy bocsássák szabadon az asszonyokat. Rögeszméje mégiscsak elmúlik szép csendesen. Emlékezni is alig fog rá, elméje ismét egészséges lesz. Isten küldje el, mielőbb ezt a napot.